hii ni tanki ambalo linachukua lita 1000 Ukishaliwasha hapa ukaweka maziwa unaweza kuweka maziwa hiyo pokea leo mpaka ukiona imejaa lita 1000 mada unakuwa umewasha umeme kwa sababu ina automatically ya umeme kwa maziwa nakaikiwa baridi ili hapa tanki linachukua lita 5000 lakini mpaka sasa hivi halitumiki kwa sababu maziwa yapatikani hapa ni sehemu ya kuchemsha maziwa kwa sababu sasa hivi tunatumia gesi maziwa akiwa mengi tunaongeza majiko. Majiko mengine unayaona yako hapo hii inachemsha maziwa lita 200 kwa dakika kumi 15. Maana mm. hiyo hiki kinajali lita 200 yeah, wakati mmoja. Yeah. Lakin mpaka saa hiyo aitumike kwa ajili mm. ya kopoza maziwa. Kwa farma maziwa cha chechewisho unaona kule ambako maziwa yatumishwa yanaloko hapo ndio. Nafuu mm. Hii meza ni kwa ajili ya kufanya packing. Hii ni mashine kwa ajili ya kupaki mazao ndio inayofunga inayobonga kufunga ile sehemu ya mwisho Ndomaanisha kwenye mifuko kama hii sio? kwenye mfuko kama hiyo. Aha, uh hii -huh. ni mashine kwa ajili ya kuweka extrabdate kamba unapofunga unaweka muda wa maziwa yanayexpire ya, ya umeeleza baadhi ya vifaa vitumiki kwa sababu ya ukosefu uh, wa maziwa ya kutosha kuna madhari vipi kwanza malengo yetu atafiki malengo unapozalisha maziwa kidogo haupati faida na gharama za uendeshaji zinakuwa kubwa katika unashindwa kutuendesha hata gharama za matangazo tunashindwa katikati nyingine gharama za matangazo kwa sababu hmm. maziwa tuliyo nayo ni kidogo na hayo maziwa kidogo unashindwa kutafutia soko kwa sababu hata kwa kupata soko inawezekana ukashindwa kufanya nini kukulimudu kwa sababu bidhaa ndogo